A szegénység bizálás jelentést kéne csak mondani, ami nálam volt, főn a hegyen. Gondolom, hogy az önöknél is így volt. Jó reggelt! Nagyjából még öt-hét, amely a jegyzeteket illeti, abból pedig még összesen a holnapival együtt öt, illetőleg hát a hetekkel is úgy öt, hogy a holnapi nap, meg még öt-hét. Tagadhatatlan, hogy van bennem némi visszaszámolási vágy, azt meg lehet szüntetni, köszönöm szépen. Az embernek van egy, vagy lesz egy közéleti mérgezése. Még azt mondják. 7 óra 5 perctől 6 háziákos, 8 órától Györgyevics Benedek. Egyébként pedig jegyzetismertetés, kommentálni még lehet azt a jegyzetet, ami kint van a 168 órának a a szív és a Facebook oldalam vagy 735-től, vagy 830-tól térnék kirá. Beszari elezéki statiszták, ez a címe, ha van kedve, bárkinek is olvassa el, és kommentálja. Ma 2021. május 20-a van, és csütörtök a fontos idő. Négy per szóval lesz reggel, 7 óra. Ez a keyfeje a minden, amit az, az napról tudni kell, vagy érdemes. A netesők, valamint Fialaj János 14 a nem felette, és csak igen korlátozott mértékben a járatműsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó oldás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Nagyjából 8-20-10 fok van, most éppen kevésbé esik az eső, de hát egész éjszaka szakadt. Biztosan ahol nem, azok szerencsések voltak, vagy szerencsétlenek, meg fölrész aláúton. A barátom lánya például imádja az esőt, hogy ilyen mértékben-e vagy sem, azt nem tudom, nem beszéltünk. Aki elengedhetetlen vágyat érez arra, hogy telefonáljon 061-911-168, 06 a valamire Éjszaka megnéztem a Guri című filmet, nem tudom mi volt a címe, magyarul a góri, Pontosan mondva nagyon sajátságosan néztem meg, mert felvettem, de úgy vettem fel, hogy az ötödik percében, amikor a börtönből szabadult Palinak egy ilyen ferde éjszakát terveznek, és talál egy nyújt az ágyában, és mondja, hogy köszönjük szépen, majd később is elkérni a névjegyét, majd valaki elkezd lövöldözni, és a nőn átmegy a golyó, és az állítólag jó, nem tudom, még nem próbáltam, így aztán életbe marad. És itt véget ért a film, tehát eddig vette föl, kész, kampesz Dolor, ez a nő megmaradt a film, véget ért. Megnéztem a keresőben, hogy Ismeri -e a rendszer ilyen filmet? Ismert, kellett érte fizetni 700 forintot. Hát tulajdonképpen ahhoz képest, hogy ingyen is megnézhettem volna. Azért black... nem kell ennyire zsugarinak lenni. Jenny is hated, Nagyon jó választás volt, tudom ajánlani. 700ért vagy anélkül. A Góri. Ha a kiallgatlanság jeleit tapasztalják rajtam, akkor nagyon sokat nem tévednek. 0619 nagyjából még 5 percen át, a pontos idő 7 óra. Tonight I'll watch the city burning fiery bright. Their kindness of, of pity will not get them through the mind. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Nagy Attila vagyok, új festől, és egyet szeretnék hozzátenni. A Becari ellenzékkel kapcsolatosan az érdekes, azt hitt elolvastam, hogy a mi zánkúszalunk tüntetéséről készült fényképpel van illusztrálva ez a cikk, ellen van magának a, a, a megállapításnak, hogy olyan, a baróban a mi zánknak már 15-én tartott egy demonstrációt, megemlékezve a nemzeti ünnepségünkre is, és További hírt szeretnék elmondani a kedves hallgatóknak, hogy nemzeti, nemzeti szabaduló lakodalom is lesz. A nemzeti lojális keretében május 29-én a Hogyógyári-szigeten. Ugye a törvények értelmében május 25-e után teljesen legálisan lehet lakodalmat tartani szabad téren, korlátszal, létszámmal, és erre várunk. <tos> Kedves. Érdekes a. dolog lesz a pártlakodalom. De hát a magyar az egy jogot kutató nemzet. Ha talál egy részt, ezt inkább nem folytatnám. Hát, ami pedig a képszerkesztő tevékenységét illeti, majd szólok a pionnak. Én a szövegért felelek, a kép az külön van. Misunderstanding Misunderstanding Is my name What I am Is not a game Such an easy trap To fall For anyone 0619 111 168 Csak folyton folyvást you reggelt Jó reggelt Öreget kívánok, alig várjuk a rakodalmat. Novák elő elveti. Elnézést, uram, ha nem akar elmenni, akkor nem megy el. Ide, ha valaki de betelefon... Ki a a rendán, elnézést, és kíváncsi örre. Ugyanannyian kíváncsi... Elnézést, elnézést, ön itt nem büdösebb, mint az előző ember. Ha elkezd büdösödni, én teszek. De ön után biztos, hogy dezodort használok. A kurva életbe. Ha ön valaha is azt tapasztalta, hogy ebben a műsorban mi hazánk vagy jobbik propaganda folyt, akkor nyugodtan felszólalhat. Azt, hogyha valaki a mi hazánk mozgalmának Korifeus és ezt a műsort úgy használja, hogy egyébként korábban használta más, más pártból, akkor annak örüljön. És egyben tapasztalhatja azt, hogy a műsorvezető konkrétan kijelöli azokat a határokat, amin belül maradhat az illető. Sőt, időnként nemcsak, hogy belül tartja, de kommentárt is fűz hozzá. Ha önnek nem tetszik, jogában áll hallgatni. Azon kívül tevékenységé. Folytassa annak a Facebook oldalnak a moderálására, amelyről időnként jelentést kapok, és amelynek a stílusa és ténytartalma, ha csak a lába nyomába jönne az előző telefonnak, akkor büszke lehetne rá. Nem úgy mint Karácsony Gergely, mert az egy egészen elképesztő dolog volt. Azt tudom mondani, szégyelje magát. És e szegény császár Attila, miért szégyelje magát? Arra nem jöttem rá. Szegény Karácsony Gergely. Szegény mi? Azánk. Misunderstanding. Misunderstanding. Love is real. Love is here. The only thing I'm... Ezen kívül Vámas úr mutatkozzon be. És akkor mindenki tudni fogja, hogy kivel kapcsolatban mondtam azt, amit mondtam. Neve Vámas Sándor. Hajrá. you what i got you what i get papírjaimat veszem, elő rengeteg papírom van. Ott Az is es... van baj. Azt sem van baj, van nincs, nincs semmi. Igen, esik, esik, Kur esik. Kurva keveset adtam. Na most ebben én is, mert a a lányomnek széleme hasa, a hasamat, hát úgyhogy én is Megoldjuk. Ő hány éves? Ő négyes fél. És mi volt a baj a valami rosszat? Evett? Á, hát valószínűleg most már most már hála is meg jobban valószínűleg már a tévét nézegetés már már most is úgy, úgy, úgy, hogy már jobb. Szóval a nincs eltéltve, mert vannak olyan szülők, akik nem hagyják, hogy ilyen villanypásztorat játszanak a gyerekek a tévével. Á, á, á, arányokat nézik el, tehát próbálunk odafigyelni, de most azért így, így a kárdás után az, hogy néz egy kicsit tévét, az teljesen rendben lesz. Meg nem mindegy, hogy mit néz. Á, azt kérdezem, hogy ha már tévé... Van arról elképzelés, hogy azon kívül, hogy az önáltal járt uton, az íg egyatt a világán senki nem követte, hogy mit évő lesz az ATV-vel? Az, hogy követték, nem követték, az tulajdonképpen egyre megy, hiszen az embernek, ha van becsülete is kiáll, amellett, amit gondol, akkor nem kell, hogy feltétlenül az hogy hányan vannak mögötte. De hát kevesen vannak. Értem, hogy a Facebook az önterepe, de a tévének is van jelentősége. Egy-egyenes beszéd mindig felmászik az ötven legnézettebb műsor közé. Miközben egyébként Éppen utoljára tegnap hallgattam a Spirit FM-et, amiről ön tudhatja jól, hogy nekem egy évig adott otthont 2020-ban. Nekem az egy otthonos terep, és én büszke vagyok arra, hogy ott dolgoztam. De az, hogy ott továbbra is MT hírek mennek egy olyan televízió konglomerátumban, amelynek önálló hírszerkesztősége van, és az indulása után X héttel, de nem egyel és nem kettővel, még MT-hírek vannak ráadásul, úgyhogy el sem mondja Szeifrid Adél, hogy adott esetben az MT-híreit lehet hallani. Nos, az pontosan az, ami miatt értelmiségek köztük én felszólaltak az ATV ellen, és amiért ön azt tette, amit tett, amire nem biztos, hogy büszkének kell lennie, de valója sincs. Az biztos, hogy nincsen való. Ö, az sem teljesen igaz, hogy senki nem követett, az biztos, hogy a politika részéről senki Így. nem követett. A... Ha azt kérdezi, hogy mik a terveim, és e, mit akarok ezután csinálni, vannak terveim, és vannak elképzeléseim, ezt e, ha ott van az ideje, akkor, akkor fogom elmondani, talán ennek nincsen itt az ideje. Azonban, annyit azért, hogy mondjam, hogy kapta az ember a Visszajelzéseket, és igyekszem mindig meghallgatni embereket, majd meg elolvasni a jelzéseket, erre azért jó a Facebook. Nagyon sokan megértették, viszont sokan mondták, hogy hát így elveszi az ember a paradigm nyilvánosságot. Hozzá. De ez milyen fontos mégis? Hát olyan, amilyen megfigyelő problémás, valóban nem kellett volna most a sugárdónak átvenni a frekvenciáját, de hát, hogyha az ember nem megy akkor elveszi a. Maradék nyilvánosságot. Na most azért én ezeknek az embereknek mindig azt el szoktam mondani, hogy az RTV bizonyos tekintetben hasonlít a Facebookra, amikor azt mondjuk, hogy fenntart egy látszatot. Tehát a Facebook és az RTV-vel is ezek megvan a szerepük, de nagyon vigyázni kell, hogy ne higgyük annak a látszatnak, hogy akkor itt Mindenkit kell lehet érni, és akkor a nyilvánosság biztosítva van. Ugye ezeknek a Facebook-nak és az LTV-nek is azért mégis korlátozott az elérhetőséget, tehát nézik sokan, de mondjuk egy egyenes beszédet, amelyik ugye ma az egyetlen egy olyan, egy egyetlen olyan politikai műsor, amelyikben még az ellenzék megjelenhet, nézik nem tudom, 200 ezer, 300 ezer egyes. Maradjunk abban, hogy nézzük e, 200 ezeren, 300 000. ezeren semmit se sem néznek már, az ATV-ben, és ma már az átlag az megy a 200 ezer alá. Fölöttem messze meg... a heti naplóval van Andrással, a második a Bocskor, a harmadik pedig a Civil Apályán szokott lenni. Ezért, ezért hát ezt jól kell látni, és ezt jól, jól kell érezni, hogy az, hogy egy politikus elmegy, az egyenes beszédben nagyon sokan ezt úgy a munkájuk csúcsának szokták felfogni. Ez, ez nem így van. Tehát ez azoknak az embereknek, akiket kifejezetten érdekel a politika, azoknak ez egy fontos műsor. De önmagában ott van a másik, nem tudom, 8-9 millió ezer ember, aki viszont nem hallja azt, ami ott van, és ez a propagandának a lényege, hogy a propaganda viszont eljuttatsa mindenhova a híreit, ahogy ön mondta, hogy az MT híreket, eh, akár a spétrádióban, eljutatja a zenei rádióban, a plakátok. Hát ugye az MT híreivel az a, az a nagy szám, hogy az ugye ingyen van, csak hát ugye az ATV-nek van saját hírszerkesztőségötől, semmi se akadályozza azt, hogy hát, ott saját hírek tettem. legyenek, de ami egyébként a médiát illeti Ugye hát én abban elég régóta dolgozom, veteránnak azért nem mondanám maga, mert nem szeretnék egy olyan arcot látni, amivel még nem rendelkezem, hogy azért az, hogy annak idén a közszolgálati Magyar Rádióban és Televízióban, ahol a pályafutásomat kezdtem és sohasem jutottam volna el sehova se, ha az nincsen, annak csak az a számított, hanem az is, hogy ott az íg egy ott a világán mindenki megjelent. A kiegyensúlyozottság megfogalmazása később azért vált tökéletesen anachronisztikussá, hogy hogyan lehet valamit kiegyensúlyozni, hogy egyébként maguk a szereplők nem teszik lehetővé. Legutóbb éppen arról hallottam, hogy ellenzéki oldalon mindenféle, tiltás nélkül bizonyos szereplők hogyan jelölik ki azt, hogy hol jelennek meg és hol nem, és ezt nyilvánvalóvá teszik más orgánumok vagy az adott orgánumok számára. Ez tehát nem embargó, hanem valami egészen furcsa jelenlét, aminek az okát én nem nagyon látom. Minden esetre az, hogy a politika a sajtót tekintve épp úgy nem mér egyenlő mércével, mint hogy a sajtó sem mér egyenlő mércével, az biztos és ebben kiegyenlítő és 2022 után sem lesz szerintem. Törekedni kell rá. Én azt szoktam mondani, hogy ha csak azt mondjuk, hogy követelni kell a sajtószabadságot, és követelni kell a propaganda megszüntetését, az kevés. Én mindig konkrétumot szoktam javasolni, konkrét dolgot kell követelni. Az egyik az, hogy nyilvánvalóan az állami médiának olyan vezetőjének kell lenni, amelyikben megegyezik. Oldal, ez az egyik követelés, a másik pedig az, hogy a fizetett kormányhirdetéseket, amely évente 50 milliárd forint, azokat le kell állítani, hiszen ezekből a fizetett kormányhirdetésekből fizetik ki azokat a televíziókat, tévéket, rádiókat, amelyeket, amelyek aztán, ugye, Na jó, de nagyon sokszor az, ellen, az ellenzék is ezekből részesül és ezekből él. Magyarországon ma a médiapiac sokkal szélesebb, és ez jó, mint amit egyébként a piac el tud, vagy el akar tartani. <coughs> ha, ezek a a, hirde... ha ezek a hirdetések nem lennének, nem lenne népszava. Ez egy másik kérdés. Az a dolog lényege, hogy hogyan tudta a politika az azt megteremteni, hogy hát legyen a egy általa támogatott média, amely ellenzéki, és igazán ellenzéki, és információforrás és próbálja megtörni a bennelevőket, és az olvasókat azáltal, hogy kompromittálja őket azzal, hogy azt mondja, hogy lám azért is van, nem csak azért van, és szólásszabadságban beszélhettek, hanem azért is kompromittálja őket, mert azt mondja, hogy az én pénzemből teszitek ezt, amit az ember a saját szüleinél sem szeret gyerekkorában, sem, később sem szereti felnőttkorában, korában, attól még ez van, nem kell szeretni. Ez hát valami egészen borzasztó dolog. Régóta így van. A piacnak kéne ezen változtatni. A piac azonban nagyjából az állam reklámköltéséhez torzul. Hát erről van szó, Ugye nyilván, hogyha valaki fizet valakinek, tehát ez mindig probléma, ha megjelenik egy újságban egy állami hirdetés, egy logár hirdetés, akkor ott mindig felmerül, hogy azért kérnek-e valamit, vagy nem kérnek-e valamit. Ja, hát uh, ilyen, mind, ilyen, mind, ilyen mindenhol van, a, a kérés mértéke számít. A kérés mértéke számít, és a támogatás mértéke számít. Tehát akkor a csak egy ilyen hirdetést tart el, és van nagyon sok olyan egy propaganda kiadvány, hogy csak ezek a hirdetések tartanak el, akkor onnantól kezdve nyilvánvalóan ez nem két kérítem. Ha nem lennének állami hirdetések, akkor természetesen a piaci hirdetésekből maradnának bennek ezek az újságok, és akkor a, ö, gyakorlatilag nem kérhetne a politika semmit Én azt hiszem, hogy amíg ezt nem oldunk neked 50 milliárd forint, borzasztó nagy pénz. És gyakorlatilag ugye háromszor okoz élvezetet a kormánynak, mert azon kívül, hogy ugye ebből eltartja a hozzá újságokat, tévéket, verziókat, ezen kívül azért eltart néhány embert, ugye van a hirdetés szervező, a kalási nevű úr, aki egyik évvel a másikra bekerült a fel leggazdagabb ember közé. Másrészt pedig ne felejtsük el, hogy ez egy permanens azt azért, hogy a kormány évre, évről évre, éveken keresztül napról napra folyamatosan kampányol, ami az ellenzéket. Jó, el, hát egy nagy kérdés, van, hogyha 2022-ben változna a a politikai és mások vezetnék az országot, akkor nem maradna meg a struktúra, csak éppen mások ülnének ezekben a székekben. Én e tekintetben korán sem lennék biztos, csak nem Balási Gyula vezetné azt a céget, valaki mást, és így lenne kompenzálva kvázi a múlt, de nézzünk másfelé. E, hogy, mondjak, hogy mondjak erre, tehát ez valóban ez a van a kérdés, de erre a kérdésre egy nem ezt kell mondani az ellenzéknek, hogyha pedig csak mondogatsa, és nem látszik rajta, akkor az akkor, akkor nagyon nagy, nagy baj. Ezért fáj nekem egyébként az, hogy az Uglói tv nézegetjük, nagyobb csak MSP s politikusok jelennek meg utolsó hetekben elképesztő intenzitással az Uglói TV-nek a politikai kisúr, arról szól, hogy a hatázi benetegy a lábát, és ezt elmondják, ja, hogy a hatázi mit csinál a lábába? Nem a lábát Uglóba, és folyamatosan mennek oda az MSP s politikusok leg, legutóbbán újváni képviselő úr, de gyakorlatilag minden téren... Újvárja vagy új helyi? Fontos, új helyi elnézéstek, új helyi képviselő úr. Minden téren az a fontos, hogy ühöltsön ról. Jó, de az a kérdés, hogy más máshol, ha már zuglónál tartunk, akkor az a kérdés, hogy vajon önmért nem jelenik meg gyakrabban más módon zuglóban, hiszen én követem az öntevékenységét, ahogy tócsabáit is követem, Egyebek közt Igen. ez a dolgom, és az ön nyomát a tekintetben nem találom, hogy valamit mondana, hogy felmutat szórólapot, azt látom, de alapvetően országos kérdésekben szólal meg, illetőleg olyan helyi ügyekben, amelyek momentán nem köthetőek zúróhoz. Igen. A... Ön ugye megmondta, hogy ez így lesz, tehát azt nem lehet mondani, Én... hogy más cselekedne, mint amit mond, csak hát ugye az emberben felvetődik, hogy egy zuglóban induló országgyűlési képviselő jelölt, vajon miért nem törődik többen zuglóval, hozzátéve azt a finomságot, aminek tudom, hogy pró-kontra nézhető, de hát az a helyzet, hogy túl Csaba jelleg nem tekinthető ő országgyűlési képviselő jelöltnek, mert habár annak megfelelően viselkedik időnként, de közben nem azt, tehát az ő indulását sem ő, se a pártja nem jelentette be, szemben az önével, ami belet jelentve. Igen, a temélyes jelentett, azt mondom, hogy az ember ott van-e, és kampányra két, két dolog miatt tudatosan nem erős egyelőre, az egyik ugye a miatt. tehát az, hogy az ember... Jó, de közben máshol feltűnik, a tehát azért ebben... Kampányoljon. Oké, okay, de a... máshol Igen, de az hogy, az, hogy folyamatosan kampányoljon, ez az egyik oka a járvány, a másik oka pedig az, amiről egyébként már többször beszélgetünk, hogy nyilván nem cél az, hogy a, ezt a kampányt nagyon elhúzzuk, Tehát fontos... Tehát a, a kampány, kampány el sem kezdődött. Az, azért mondom, hogy ezeket nem kell nagyon elhúzni. Úgyhogy én nagyon sok emberrel beszéltem már korábban, és én azt gondolom, hogy nagyon is ismerem a nugóiaknak a gondjait, és amiket várnak, is, amik nem oldódtak meg az elmúlt években. Ezeket nyilván majd vele de valóban a legelején elmondtam hogy euh, én természetesen országos ügyekkel fogok úgy mint ahogy most a igen. választás után. Igen, I ilyen országos ügy több is van, az egyik ugye ez a fránya lakástörvény, ami lássuk be? sokkal nagyobb jelentőséggel bír, mint amilyen mértékben egyébként napi renden van. Tehát valamiért ezzel, és ez nem véletlen, véletlenek véletlennek soha sincsenek, mint hogy következmény nélküli ország sincsen. Az van, hogy más a következmény, mint amit egyébként Fritz Tamás szeretne, vagy bárki más, de olyan, hogy nélkül álljon valaki egy busz elé, és akkor tapasztalja, hogy olyan, hogy következmény nélkül nincs. Két eset van, vagy életben marad, vagy sem. De ami... A bérlakások eladását illeti, és amivel kapcsolatban én relatíve sokat foglalkoztam ezzel a témával, miközben egyébként a nézők és a hallgatók különösebben nem mutattak érdeklődést. A számomra több dologról szól, de ha csak egyet kéne mondani, akkor azt mondanám, hogy ez az elmúlt időszak, lehet, hogy korábban is ilyenek voltunk, ezt nem tudom, de mérhetetlenül önzővé tette az embereket. Hogy most van-e bennük szolidaritás vagy sem, ebben most nem mennék bele, de önzővé tette őket, és miután ők annak idején megvehették a lakásukat, most nem érzékelik a problémát azt, hogy miért is ne meg más, miközben a bérlakás program az nem egyszerűen lakhatási kérdés, de ez alapvetően egy átlaghallgatót és nézőt, aki egyébként lehet értelmiségi, hát elnézést a és zövében kurvára nem érdekli. Ha azt mondja, hogy szolidaritás hiányváltatott, hogy itt meg tebből indulunk a társadalomban, akkor... Ez lehet. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nem az egyes embereknek a hibája ez, hanem úgy politizál az államvezetés, a kormány, hogy próbálja ezeket a, a szolidaritást kívül az emberekből. Ez az egyik dolog. A másik pedig, ahogy ugye folyamatosan rosszabbodik a helyzet, nagyon sok területen az országban, nyilván a túlélési ösztön benne van az emberekben, és nagyon sokan mondják azt, hogy hát csak nekem, akkor legyen jó, vagy én, én legalább nekem, én haladjak előre, és ez a szolidaritás ezekben a rendszerekben ez szinte törvényszerűen csökkent, de muszáj fordítani rajta, mert hogyha nem fordítunk rajta, előbb-utóbb mindenki fel fog érni erre, és ez kell nagyon megérteni, hogy nincs olyan, hogy engem hagyjanak békén és távol tartott magam a politikától, a politika soha nem fogja távol tartani magát az emberek, és mindenki fel fog élni. Úgyhogy valóban van ilyen tendencia, de ha ez a tendencia van... De én most konkrétan, az ami kiválya. ezeknek a bérlakásoknak az... a... Igen, tehát a konkrétan bérlakás komprémát, ezt pedig, hát ön is biztos nagyon sokszor elmondta, és azt gondolom, hogy a, a, az ellentik politikusok is nagyon sokat beszéltek róla. Beszélhettek hogy... volna a többet is. Uh, igen, ezzel az a gond, ha belegondolok, hogy az elmúlt időszakban, ez csak a néhány évben, mekkora biztonságok és milyen döntések uh, jöttek. Tehát jött ugye az alapítványok ügye, amikor gyakorlatilag ezer milliáci, több ezer milliáci vagyon, egyszerűen átvettek magát kézbe, akkor utána jön a kínai egyetem akkor utána jön ez a bérlakás program, amely gyakorlatilag teljesen megszületik. Ennek sok ö, hátránya van, de az, az egyik az. az Érdekes, hogy a kínai, kínai egyetemet az, az... például érdemes lenne megvizsgálni, hogyha azt mondaná az embereknek, hogy kínai egyetem. Nekem volt korábban egy nagyon messzire jött ember TV-ben rádióban és talkshowban az, akv az Akváriumklubban is volt, hogy arról mit mondanának vissza az emberek, tehát hogy mennyire sikerült egyébként vinni az emberek Hez azt, hogy külföldről felvett hitellel szembe menve a korábbi igai épül ott egy egyetem, és a diákváros hogyan torzul. Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy azt egyébként ma az emberek milyen módon mondanák vissza. Semennyire. Tehát valóban meg lehetne nézni, hogy tíz embert vagy száz embert az után, és mennyien fogják ezt tudni, és mi lesz a azt kezdtem el mondani, hogy szinte naponta jönnek olyan, egészen furva ügyek, amelyik tényleg azt gondolom, hogy még pár évvel ezelőtt sem gondoltunk, hogy ezt megmeri csinálni a kormány. Így gyakorlatilag minden ilyen vitelt, én azt szoktam mondani, minden kommunikációs vitelt a kormány fog megnyerni, visszatérve a beszélgetésük elejére, mert akkor, hogyha ő több emberhez juttatja el a ő véleményét, mert egyszerűen több csatornája van, több módon jutathatja el az véleményét, akkor azt a kommunikáció... Ebben, az ebben, az kommunikációt ebben a igazsága van, de én ezt az élemény. egész, egész nyavajakorságot, amit csinálnék, nem csinálnám, hogyha nem lenne bennem egy mérhetetlen kíváncsisággal párosuló igazságérzet, és ne azt gondolnám, hogy nekem az a dolgom, hogy ezt az igazságérzetet úgy tegyem közzé, amely remélhetőleg mások igazságérzetével érzetével is találkozik. Ha nem, akkor átgondolom, hogy mit fogalmaztam rosszul, vagy mit gondoltam rosszul. Alapvetően mégiscsak a legkisebb királyfi szeretnék lenni, aki úgy megy szerencsét próbálni, hogy a végén meg is találja azt. És az, hogy kinek van... Itt két dolog van, ebben tényleg hasonlít, sok hasonlóság van, de az például egy óriási kérdés, hogy a népmesében azért a hősök kicsik elesettek, de valahogy mégis győznek. Akkor, amikor hatázi Ákos például a bérlakásprogrammal kapcsolatban azt mondja a Facebookon, hogy egyszerűen meg kell tagadni a végrehajtást, az azért egy nagyon csalóka dolog, hiszen benne van a jogszabályban, hogy amennyiben az önkormányzat megtagadja ezt, akkor fél év után a helyét átveszi az állam, és onnantól kezdve ráadásul úgy veszi át az állam, hogy az önkormányzat költségé jár el. Tehát, amikor ő el jár fél évvel később, és fél év még lesz, ha ezt a közeljövőben megszavazzák a, a választások előtt. Tehát az önmagában, hogy a hatázi azt mondja, hogy meg kell tagadni, és az kurzi van, szerzi, vagy nem kurzi van, de nagybetűkkel, Arra a népmese azt mondja, hogy az action tipikus esete megtagadják, és ugyanaz történik. Tehát ez ebben a formában kedves képviselő úr kevés? Egyrészt ha megtagadja, akkor ugye irődni ez, ez, azért, ez is fontos. Uh, másrészt pedig, a, és akkor meg lehet, de azért még mindig vannak. Uh, hát egyrészt egyrészt idő, más másrészt az aztán az... elkezd a kormány ebben a fél éven pontosan azzal a propagandagépezetével dolgozni, amely azt mondja, hogy tessék, ami neked járna, attól foszt meg ez az önkormányzat, ez, akarod ez, te egyébként őket támogatni politikai Igen, de hogyha ezt elküldnék, akkor nem csinálnak semmit, mert mindenhol ugye a propagandagépezet mindenre fog választ találni, és ilyen válaszokat. Ezért szoktam egyébként mindig mondani, és ezt fogom, ha elveszik tűzletlen az elnék, akkor is ezt fogom mondani, hogy amíg a propaganda propagandagépezet ezt nem győztük le, addig tulajdonképpen, e, e, egész egyszerűen nem győzhetünk. Nagyon remélem, hogy, hogy e, nincs igazam. Tehát én nagyon drukkolok, hogy legyen végre egyszer, amikor nincs igazam, azt gondolom, eddig elég sokszor igazam volt, sajnos. E, de e, e, ettől függetlenül, ugye egyrészt -egy időt nyerünk vele, másik pedig megmutattuk, hogy nem fogadjuk el a játékszabályt. egész egyszerűen vannak azok, eljön az az idő, amikor ö, ö, nem elég mondani, hanem látót is kell rajtunk, hogy nem fogadjuk el jó, de ön, ugye ebben az esetben nem akárkiket szólít fel, hanem az önkormányzatok vezetőjét, és adott esetben uh, Gémesi Gyaj, hogy lehet, hogy ennek elegettet, de hogy például Cselparkolvis András, aki hol így, hol úgy viselkedik, elegett tesz -e, és hogy ebből mit lát a lép, a lép, a nép, de a lép is nagyon fontos, uh, azt nem nagyon tudom megmondani, és ugyanez vonatkozik a fudára is. Ugye azt mondja a karácsonygergei nagyon hangzatosan, akiből egyébként sokszor a tanácsadói szólnak, és ennek következtében uh, kicsit. Uh, uh, Dihotomá válik a dolog, mert hogy egyébként úgy viselkedik a karácsony, mint ahogy egyébként nem szokott, mert hogy ő egyébként nem ilyen, de ilyennek akarják felépíteni. Tehát amikor arról beszél, hogy ő hogyan fogja visszamondani az atlétikai világbajnokságot, miközben épül a stadion, és meglehetősen kontraproduktív lenne most már ez a lépés, akkor azért kétszer is meg kell fontolni az, hogy a propagandagépezettel, vagy a propagandagépezett mögött lévő emberekkel, hogy veszi fel az ember a küzdelmet. Nem elég, nem elég felvenni a küzdelmet, csatázni is kell és néha nyerni kell. Ezt ugye Kusárnyi Kovács Magda nem mondta, de mondta a fia, hogy függetlenül attól, hogy ettől most hirtelen bekerül-e a közbeszédbe, vagy sem, e, azért időnként nem árt, hogyha az embernek nem csak igazsága van, hanem nyer, és kicsi a bors, de erős alapon akár egy propagandagépezetet is legyőz, hiszen atome propagandagépezet, attól még nincs feltétlen igaza, és azért ez az elmúlt időben viszont a kevésszer volt így. Nem elég azt mondani, hogy felmondom, az a világbajnokságot fel is kell mondani. Nem kilátásba e, kell e helyezni gondol a nagy pofont, hanem néha oda kell sózni, nem feltétlenül a szó klasszikus értelmében. Er, er, teljesen egyetértünk, erre azt javasoltam, hogy ne legyenek részt ebben az eladásban, akkor ilyeneket mondták. De ugyanezt az... mondta egyébként a demonstrációkkal kapcsolatban is. Én a, én a, én a, a e, az bb bébének az engedélyezésekor, ha visszatérni, műszakeresi, megtalálja én nyilvánosan is azt mondtam, hogy egy helytelen lépés volt, akkor uh, kellett volna bemondani, hogy ez nincsen. Tehát az amikor azt mondtuk, hogy a kormány meg nem 5 milliárd forintot ad évente, vagy nem tudom, 10 milliárd forintot ad évente egészségügyre, ezek szerint akkor van, ami a budapesti egészségügyre, azt adja oda, de ettől nem kellene elkölteni csak az egy 200 milliárd forintot uh, egy veszélyes rendezvényre. Uh, és gyakorlatilag uh, én az elején, azt mondtam, hogy a fizikai meg kellene uh, megszervezni. Tehát uh, most, hogyha azt mondtuk, hogy kilátásba helyezünk, akkor valóban teljesen egyetértek önnel, hogy ne kilátásba hanem mondom, hogy, az, hogy ezt a kormányt, ezzel a formányjal uh, egészetben nem lehet kompromisszumot kötni, Nagyon jó lenne. Hát a de de, de jó hogy a még egy dolgot mondjak, hogy de, tegnap, vagy tegnap előtt írta a veszélyhelyzetnek a kihirdetésével, vagy meghosszavításával kapcsolatban, hogy meg kell találni annak a módját, hogy egyszerre is hatásosan tiltakozhassunk a kormány futás ellen A lényeg, hogy a Igen. teljes vállalja ezt fel, és hogy sokan megyenek ezer részt. Igen, Ez, erről van szó, tehát azt, azt mondjuk hogy csak akarunk nyerni, csak akkor lehet. Tehát már politikusok, ellenzéki politikusok a legjobb volt és a legszebben szólokról sem fognak nyerni. A csatát ezt csak az emberek tudják megnyertni. Tehát lehet erre a kormányra hatni, de erre a kormányra csak úgy lehet hatni, hogyha egyszerre több tízezben vagy százezben e, e, fogják kimondani nem mert eztől fél a az dolbán. E, e, azért járok én minden reggel a szexált kertészetbe, vagy minden reggel a szexált kertészetbe, e, ugye közérdekű munkára, mert ez e, olyan téleni kaptam üntetést, ami szavazta az Orbán. Ettől fél az Orbán. Ha az emberek segítenek nekünk, akkor nyerhet az ellenzék, és elérhet bármilyen. Hogyha az emberek akkor fognak segíteni, és akkor lesznek elszántak, hogy azt látják, hogy az ellenzéki vezetők is elszántak, és többet hajnos volt szenni annál, hogy elmennek az egyenes beszédbe esténként, és akkor kicsit ingetják a felüket, vagy pedig a parlamentben elmondanak, hogy egyébként nagyon jól megintett Ebben nem fog önnel vitatkozni, Ő egy nagyon sajátságos figura, egyszerre Ludas Maty, Donki Hótesz, egy nagyon furcsa keveréke a népmesei alakoknak. Ember legyen a talpán, aki tudja, hogy éppen ön micsoda, de mindenféleképpen megkülönböztethető. Köszönöm a rendelkezésre, állást. jövő héten folytatjuk. Köszönöm, egy független állatorvos vagyok. <gül> Ráadásul még, ugye? Általában a donkihóték és a Ludas matyik nem létező névi egy ilyen ritkán az rajta lenni, hogy független állatorvos, úgy passzam mellékesen. Olvassák el kell a 168óra.hu-n. Leszari jellemző kis statisztákat, és aztán beszélgessünk arról, vagy másról is fél kilenc után. De hiszen most még csak fél 80. Van. van. egy kerek fél óránk az akármire. Nem tudom, hogy esik-e még, de számomra a főmondani való, hogy rengeteget esett az eső, vagy rengeteg eső esett. Mind a kettő igaz. Én kurva keveset aludtam. Titokban abban remélkedtem, hogy összehoznak karikokat a linnal, de nem hoztak össze. Oké, okay, több is veszek Mohácsnál. 0619111168, bármilyen témában. Terem találkoztam az ifjúsággal, néhány öreggel együtt. Elkezdődött a nyitás című helyi változat előkészítése, erről részleteket nem fognak hallani, és nem fognak látni, már akkor fogják tapasztalni, ha lesz. Májusban erre ne számítsanak, legfeljebb május utolsó napján, de hol van még május utolsó napja? Ne várd a májust, mikor közelít a tél, talán a tél nem, de ez egy meglehetősen sajátságos tavasz.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 My voice, I am called Let us sit together until the moment comes with my voice, I am called. Voice, I am calling you. with my voice I am calling a sok politika között. Mától vetítik a Budapesti Mozgai Vége azt a filmet, amit már én nagyon vártam az egyik kedvenc föl, Gottárt Pétertől, a hétikus véletlen, ma négy moziba is meg lehet nézni. És Mészáros Banka főszeretésével nagyon vártam ezt a filmet, úgyhogy én is meg fogom nézni ajánlom. Okay, most még... már csak az a kérdés, hogy ha megnézed, akkor milyennek találod, amiket hallottam, azok nem voltak túl pozitívak. 061 egy 168 De kétség talán, hogy színházról, moziról, a múzeumról nagyon kevés szó esik Annál kevesebbet már csak a koronavírus járványról beszélgettünk az elmúlt időben Teleféztem a Dunamedickel Szentennek az orvosait, hogy hányat ismerek közülük. De az magánegészségügy. Jó reggelt! Jó reggelt! Halló. Jó reggelt! Kívánok, fiatal úr! Jó reggelt! Éli vagyok. Hallom! És gondol el rá, man, halló, lehet hallani engem? Tökéletesen. Jó, Bihar éli vagyok, és gondol időnként. Persze. Hogy, hogy alakult az élete? <gül> És hogy alakult az élete? Hát, tíz napja csak a háború. Csak a háború. Egyik fiasszása, másik után, egyik szirén a másik után. Van olyan, hogy két óra hosszáig nem tudunk meginné egy pohárvizet, mert ki, kirohanunk, beruhanunk. Ugye ez nem, nem nagy távolság, mert csak a lépcsőházba kell kimenni, mert az a betonrész, az a védett. És ez nagyon érdekes hogy én az eszemben nem félek, mert én tudom, hogy itt megvétenek bennünket. De mégis az idegeim ezen, ezen nem lehet uralkodni. Tehát amikor megszólal a szirén, és amikor remeg a ház, mert lecsapódások vannak, nem lehet nem félni. Ugye tisztázok hogy ön Izraelről beszél, onnan beszél. Igen igen, igen, igen, igen. Nagyon, és az Dódrom, az egyik legnagyobb támadási Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz a helyzetünk. Én örülök, hogy itt vagyok, mert így biztos, hogy, hogy a páronak könnyebb, de hát ő is tele van aggodalommal, hogy a szinte el nem lehet mozdítani a tévé elől. Állandóan a híreket hallgatja. És, és hát én pedig egy emberes, de hát részben, hát nem tudtunk kimenni, mióta itt vagyok, még nem voltunk az össze mert az első időszak karantén volt, mikor már lejárt, lejárt a karantén, akkor már nincs kiárásidő van, de ugye mindannyiunknak azt mondják, hogy ne menjünk ki a biztonságunk. Bizonyos szempontból tényleg filmre kívánkozott az ön sorsa, függetlenül attól, hogy jól döntöttünk, amikor ettől visszaléptünk, mert hogy egyébként az, hogy a kiutazásával egy időben történik ez, abban van valami fatális hozzátéve, hogy hát illeteg nem tudok mit hozzátenni. Tehát hogy van benne valami fatális, nem kell ezt még hozzátenni bármit nem, is. Nem, nem, nem, nem, nem, nem. És miről beszélgetnek? A háborúról beszélgetnek, a békéről beszélgetnek, az életről beszélgetnek, a betegségről nem. beszélgetnek. A jövőnkről beszélgetünk. A jövőnkről. Mindig megbeszéljük. A jövőnkről, ami egyébként hol lesz majd? Azt nem tudjuk. A, a lehet, a hol lehet ugye, hát most a belügyminisztérium is be van zárva, most nem tudunk bemenni kérni hosszabbítást, tehát most semmit nem tudunk most, de akkor is tervezzük a jövőnket, és még arról beszélünk, hogy mi nekünk is nagyon sok szép protokézünk. Mennyi idő, mennyi ideje van ott még, vagy hogyan van ez itt most? Hát, rendezett szerint, az előírás szerint, ugye most még van nekem 10 nap, 9 napig létem. 9 napig léptem, de a repülőjáratot most már e, meg, e, kitolták, ugye a légiforgalmat forgalmat leállították, tehát a, a vizér is később a gépet, úgyhogy semmit nem tudok, Minden viszonytalan most ebben a pillanatban. Uhum. Ugye be van az a belügyminiszériumban jelentkezés, és nem tudom, mert majd több hívnak, és akkor valamitban. Na itt a nagykövetségre is írtam, a nagykövetség is válaszolt, hogy ők nem tudnak hatni az izraeli... Igazság, euh, euh, Mert hogy ugye két, de... kéne neki kéne meghosszabbítani? Nekik kéne meghosszabbítani, vagy neki kéne fogadni már, hogy azért az élettársi bejegyzés most már be véglegesek. Én akkor családtak vagyok, akkor más az elvétálat. Hogy bírja a bizonytalanságot? Hát mondtam, szervezzük a jövőt. És ketten én... együtt hány évesek? Ezt már nem tudjuk, <sorül> ezt már nem <összorulni. sorül> nagyon sok hát 150-nél több hát hogy ne oly, oly. Ja. Tervezzenek. tervezzenek jó volt hallani a hangját viszont, lát, viszont hallással éve. Itt van például Izrael. Senki nem vetette föl, hogy beszélgessünk az ottani helyzetről. Senki nem mondta azt, hogy ő a következőket gondolja erről. Nem hiányérzetet, hát hány dologról nem beszélgetünk. Én tulajdonképpen azt az egy dolgot hiányolom, hogy legyen objektív tájékoztatás, és aztán mindenki szubjektíven úgy viszonyul a helyzethez, ahogy akar. De úgy viszonyul szubjektíven a helyzethez, hogy közben megvannak a tárgyilagos, tényleges alapjai. Ez az, ami az elmúlt időben tökéletesen felborult. Vélemény van. De erről szólt az egész pandémiás periódus. Akik itt tényeket közöltek volna, azokat virtuális rácsok mögé dugták. És... Jó, oké. Hadd hát kérdezzük valamit. Az önök véleménye szerint az jó dolog, hogy Györfi Pál Energiai talt reklámoz? Igen, vagy nem? 061 911 168 Azt kérdeztem, jó dolog-e? De azt is kérdezhetném, hogy nincs -e benne morális összeférhetetlenség esetleg, nem csak morális, mégiscsak az országos mentőszolgálat szóvívőjéről van szó. És utazunk, pillanatok alatt eljöttünk ugye oda, amikor Kárpáti, erkárpáti Péter még feljelentéssel is fenyegetőzött azzal kapcsolatban, amikor ugye előkerült az a Rócsó, amely Rócsóban egyébként olyan sokan vesznek részt, miközben a tevékenységük a közszolgálathoz köti őket. Csernusi egy magánember, ő megteheti, hogy jól áll neki vagy sem, ezt önök döntik el, ha látogatják. De Szlávik Jánosnak, aki egyébként nem rózsózott együtt Erkárpáti Péterrel, vagy Györfipának, aki rózsózott, vagy jól áll-e? Gábor Inok. Remélem, Gábor. Kemeset haludtam. 061-911-168. Jó reggelt! Jó reggelt! Halló, jó reggelt! kívánok. Hát nem, nagyon nincs ez rendben, hogy ő. Jó reggelt! Jó reggelt! 061-911-168. Györfi Pál és a, az energiaital. Reklámban való szereplése. Jó reggelt! 249. Jó reggelt! Engem Jó hallgasson! Jó Nem! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. Nem! Köszönöm! 061 Csak folyton folyvást! Elmegyünk tízig! Jó reggelt! Jó reggelt! Nem! Köszönöm! egy Emlékeznek, akkor is esemest váltottam, Györfi Pállal a műsorban nem szerepelt. Jó reggelt! Jó reggelt, rendben van. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt, egyáltalán nincs rendben, egyre jobban hiteltelen ez az, az ember. Jó reggelt! Jó reggelt, nem. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt, nem. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Abszolút nem! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt, Jó reggelt nem! Oké, okay, itt marad egy pillanatra? Ha-ho! Itt marad? Ha-ho! Jó reggelt! Jó reggelt! Nagyon nős rendben! Köszönöm! Türelem, türelem, türelem, türelem! Aki telefonál, az most már ne, ne csak a szavazásra legyen tisztában, hanem hogy kérdés is van. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nem jó neki, de nem ítélem el emiatt. Mi az, hogy nem áll jó neki, de nem ítélje? Nem neki, de nem tudom elítélni emiatt. Mert miért ítéljem el emiatt, Mert rengeteg ismert ember kioszmánja a lehetőséget. Nagyon jól beszél. Önmagában az a tény, hogy rengeteg ember, bár ha most hirtelen rengeteget kéne mondani, akkor... Nem akarom szaván fogni, tehát ne, ne, ne, ne haragudjon rá, mondanám még egyet. Jé, ura, a, a Elnézést, ő egy színész. Igen. Nem az országos mentőszolgálatnak Akkor, a szóvülője. Akkor ak ak ak ak mondom a péti kíszedő. Ki A Lajos, nyugdíjas. Nem tud kifogni rajtam, de próbálkozzon. nem, nem, nem, nem, nem Hát akkor meg, akkor, meg, akkor meg látja, nem tud rengeteget mondani. Mond de ezek nem olyan személyek, mint Györfi Pál, és mégis elengedő és megengedő nagy valószínűséggel azért, mert uh, azt látja, hogy sokan vannak azon az úton, amin egyébként ön nem jár. De attól, mert sokan járnak azon attól, az még nem egy jó út, hanem köze... jó út. Én ez, ez az ön véleménye, amit megértek. De, de ez nem az én véleményem. Vagy. Ön nem tudta adatolni azt, amit mondott. Azt mondta, rengetegen vannak. Egyet se tudod mondani. Györfipál egy közszolga? És ön hitelesnek tartja a Györfipál mondatait, amikor már a rádió rádióban? Vagy inkább Zaher tartja hogy hitelesnek? Hogyha, hogyha a hiteles szót úgy értjük, hogy Elfogadja az Én úgy gondolom, hogy ők úgy hitelesek, mint ahogy a homokvárat elmossa a tenger. Jobb hiány hitelesek. Értem. Hát, köszönöm, hogy Értem. Önök egy magyar emberrel beszéltek. Egy igazi magyar emberrel. Jó reggelt! Haló! Szerintem jó reggelt ön szerintem, nem hiteles, és ne a cserkét is, a is reklámozza, nem kéne neki. Cserkeszülőt. Mikor reklámoztam cserkeszőlőt? Nem maga, most kivel az Elnézést ön bemutatkozott? Bognál Lajos vagyok. Én fiel vagyok, ő hívott föl engem. Így van, és egyáltalán nem hiteles, és nem is kéne mint közszolgálónak reklámozni, meg cserkeszülőt is reklámozza, Miről beszél? Kit kavar össze egybe? Ki reklámozza a cserkeszörőt? Az Isten áldja már meg. A mentős. Értem. És ki nem hiteles? Én miért nem vagyok hiteles? Nem, nem maga nem hiteles, hanem ő nem hiteles ezzel, hogy akad bevállalni. Akkor most már legalább félig értettem. Hírta azt hittem, hogy én beszélek cserkeszörőről, gondoltam, hogy az annyit nem hittem, hogy erre nem emlékeznék. De ez a történet vihető számúra Györfi Pál, egy végtelen rokon szembes és a munkáját fantasztikusan végző ember. Ő csak azzal a lehetőséggel él, amit maga előtt lát. Ez hozzájárul az országos mentőszolgálat, ez hozzájárul mindenki, aki egyébként ezt lehetővé teszi, és nem látja meg benne azt, amire én rákérdeztem. Most már a második történet kapcsán nyugodtan föl lehet vetni, hogy én vajon utazom-e Györfipára? Nem, nem utazom. Én egyetlen egy dolgot nézek, az önök igazságérzetét. És az igazságérzet az, az, nem, az egy normatív rendszer, de az nincs leírva az emberben. Az csak úgy él benne. Az azt mondja, hogy összeférhető, összeférhetetlen. Igaza van, nincs igaza. Abban van objektív dolog, van érzelem. Önök több mint arányban azt mondták, hogy nincs jól, hogy ő ezt a reklámot csinálja, és mégis van. Azt kérdezem önöktől, hogy ezt mit teszi lehetővé? Mert az egészen biztos, hogy nem Györfi Pál a moralitása. Jó reggelt! Nem. Oké, okay, rendben van, de azt kérdezem, hogy maga a jelenség hogy jöhet létre? Hát úgy, hogy lassan a köztolgák minden de a... De, de azt mondja, nem tudott még egyet mondani az úr, mondjon ön még egyet Györfi Pálon kívül, aki egyébként beáll, nem tudom hova. Az önkormányzatoktól kezdve most már minden, mindenki beáll a kormány alá. De ne haragudjon azt, hogy e tekintetben most a szezon és a fazon úgy van összekeverve, vagy ennél jobban már nem lehet. Mondja már meg, hogy miről beszél. Én egy reklámról beszélek. Ön ahhoz képest miről beszél? Az önkormányzatokat. Hát a menti szolgálat vezetőjének. Én is arra kérem önöket, hogy ha telefonálnak, akkor... Azt ne az interneten tegyék, hanem valóban telefonálják, mert egyébként a műsort visszahallgathatjuk, aminek nincs értelme. Van értelme, de nem ebben a formában. Nem mondom azt, hogy a közmorálma rosszabb, mint régen volt. Nem mondom, hogy jobb állapotban van, mert én ilyen összehasonlításokat nem teszek, nem vagyok egy tudományos ember. De ha valaki valamit mond, szeretném megérteni, hogy ezt a véleményt, amit mond, azt hogy alakítja ki. Abban a pillanatban, hogy önkormányzatokról beszél, és hogy mindenki aláveti magát, azt látom, hogy valami új pályán indul, semmi köze nincs Györgyi Pálhoz, nézem, hogy hol köti össze, eddig nem sikerült. Ugye Szlávik Jánosnak így ismerkedtem meg? Kaptam egy telefonszámot, beszélgettem bele pandémia idején egy teljesen lényegtelen dologról, nevezetesen arról, hogy R.K. Péter úgy tüntette föl, mint mentorátját, hogy közben nem volt a mentorátja, közben ő egy ennél sokkal fontosabb dologban járt el nap, mint nap. De egy dologgal kapcsolatban se kérdezhettem meg, hiszen Szlávik János azok közé tartozik, aki csak engedélyel szólalhat meg, és aki az én nem kapott engedélyt, miközben ő azt mondta, hogy ráír, a kórház azt mondta, hogy nagyon elfogalt. Mit mutat a György Pálal való reklám? Mi az üzenete? 06 egy. 911-168. Ha önök 10-1 arányban így látták, vajon a valóság miért ennyire más? Engem alapvetően mások néznek és hallgatnak, mint akik egyébként létrehozták ezt a reklámot, és potenciálisan támogatták, potenciálisan azt jelenti, hogy nem voltak bele konkrétan, de egyébként a tevékenységüket illetően lehetővé tették. És még hány ilyen van? De nem pont olyan, mint amilyeneket önök megpróbáltak elmondani, hiszen önöknek egyes se sikerült. Így aztán maradjunk Györgyi párnál már nem sokáig, hiszen jön György Evics Benedek. 911 168 Mennyire esetleges, hogy miről beszélgetünk, és miről nem. Jó reggelt! Jó reggelt! Figyel! Hát most független az attól, hogy nem jó, hogy a, a mentőszolgáltóvizőjét mondja, az energi, talán magában káros és nem egészséges, tehát egészségükben dolgozónak mert nem ne szabad reklámozni. Így aztán. Őleg a fiatalokra káros, úgyhogy ez tisztességtelen dolog. Köszönöm. Jó reggelt. É, jó reggelt. Azt szeretném kérdezni, amikor mondjuk György Pál fölhívják, hogy euh, jó napot kívánok, szeretném, hogyha ezt és ezt az üdítőt reklámozná, akkor György valakit még pluszba meg kéne kérdezni, hogy euh, elszabad ezt vállalni, Valósz... vagy egy belső sugallatra azt mondani, hogy hogy én ezt nem, nem, nem. én azt gondolom, hogy ezt az Országos Mentőszolgálat engedélyezte, tehát uh, volt egy, egy e-mail váltás, hogy ez történt, Csak egy volt ilyen felkérés van, és kapott egy ilyen engedélyt, hogy Györgyi Pár mind azzal, amiről mi beszélgettünk, egy tízes skálán egyesre se törődött. Jó, de mondhatja Györfi Pál, hogy kérem szépen, én megkérdeztem, a feletteseim azt mondták, hogy rendben van mehet a dolog. Igen, de ez nem a felettesekem úr, az összeférhetetlenség, az egy belső normának a következménye, nem? Igen, tehát akkor azt mondtam, hogy akkor egy belső hangnak egyből mondhatta volna azt, hogy köszönöm szépen, én, én ezt nem... Mondhatta volna, de nem mondta. De nem mondta. De egyébként ez ügyben konzekvens, hiszen az Erkárpáti Péterrel való együttműködés, ami hol ingyenes, hol pénzért van, ott se gondolta. Én találkoztam vele, elmondtam neki, mosolyogtunk, mentünk. Én nem elgáncsolni akarom, én csak mutatom önnek... Beszélni a dologra, nézze Nézze, ha már. Ha már. Akkor e tekintetben számomra többről szól a történet az országos mentőszolgálat vonatkozásában, mint Györfi Pál vonatkozásában. Györfi Pál egy halandó. De az országos mentőszolgálat az nem halandó már csak azért sem, mert az egy intézmény. Az ország, a Györfi Pál besározhatja magát, hazamegy, megmosakszik, tiszta lesz. De a, mentőszolgálat, de a mentőszolgálat. De ő a Ő által a, az erő a mentőszolgálat is egy kicsit. De nem kicsit, nagyon. nagyon. De ez az, az, figyeljen, ha én írok egy farokságot a 168. húna, ahhoz nekem jogom van. De a szerkesztőnek az a kutya kötelessége, hogy, hogy a fia ez szar, ezt nem hozom le. Az országos mentőszolgálatnak nagyobb bűne van e tekintetben, mint Györfi Fikálnak, miközben az emberek ezen egy tízes skálán egyeset teszik túlbaukat, őket, tíz-egy arányban rossznak találják, és azt mondják, hogy fiala, nincs nagyobb gondod. Csak sok-kicsi-sokra megy. Ebből él a NER. A NER, mi vagyunk barátaim. A nervből időnként kibújunk, de elég, hogy mindenkinek van egy neröltőnye és egy, egy ner magas sarkuja. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem! Értem. Jó reggelt! Jó reggelt! Ha én jól tudom, nem energiaital az, hanem vitaminital, és Viszont akkor az teljesen más helyzet. Vitaminital. Megerődés... De, de vitaminital Hát, De miért? Hát a megerőzés volt először csomó promóció, adta a darcát, hogy egy viseljünk naszkot, akkor vitaminit arra mi nem adhatna az Hát azért meg két egészen ellenkező dologról van, szóval az egyik életet ment, a másik pedig egy jóléti szolgáltatás. Hát azt mondták, hogy van elég C, D vitamin, akkor megerőztessük a vírust is. Hát nézze, ez egy olyan gondolat, ami eddig még nem jutott eszembe, de kétségtelen tény, ha ügyvédet keresne Györfi Pál, akkor önben már megtaláltak. Hi. Őreget. Jó reggelt, szerintem már kimondolat, hogy kúrszót a, a, a győrfi pál az egyik a közszolga. A közszolgákra azért vannak szabályok. Többek között nem végezhetnek tudományos-oktatási-művészeti tevékenységen kívül más tevékenységet. És ennek pedig az az oka a másik kúrszó, amit kimondott, hogy korrupció. És nagyjából ennyit erről. Keresem, hogy ez egy energiaital, vagy vitaminital a dolog szempontjából számomra közömbös, mert jelen pillanatban az izotonikus italokat se tartják egyébként a szakemberek hasznosnak, az egy másik kérdés, hogy sportolók egyébként fogyasztják-e, de szeretnék pontosan tájékoztatni, hogy aztán fölhívhassam György Jevics Benedeket. Jó reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt! Én úgy tudom, hogy Györfi Pál egyébként életmód magazinban is szerepel, egy műsort vezet. Tehát az is akkor ilyen határa. Abszolút! Szerepel. Nem, abszolút. Tehát amikor táncműsorban tánc vesz részt, akkor is, persze. Az, hogy A szerep mi volt a miatt vállal ilyet, nem pedig azért már egyébként civilben de a, Jó, de a kettő nem elválasztható. Hát talán pont ő az első fecske, aki ezzel... De könnyörgő, most összeférhetetlenségben az... nincsenek fecskék, Ebben arról van szó, hogy milyen laza erkölcsöt val magának az országos mentőszolgálat. Hiszen egyébként az, hogy györfipában ilyen vágyak vannak, az egyáltalán nem kifogásolható. Lehet, hogy bennem ugyanilyen vágyak volnának, csak mondjuk a munkáltatom azt mondja, hogy fiala, legyél magánember, és azt válasz, amit akarsz. Igen, de talán lehet, hogy pont ezek, amit ön említett, ez a táncos műsor, ahol politikusok végül szórakoztató műsorokba elmennek, az már eleve olyan furcsa helyzet, mert nem kö minőségbe szórakoztatják a tömegeket. Nekem már az is épp annyira visszatessző. Én ezt tettem, de, de azért lehet, az, vannak, vannak, vannak, vannak különbségek, ugye nem egy ö, olyan történet, valamikor valaki egy ilyen szereplés, és az azért járó gázsit felajárja a jótékony célra a pénznek van jelentősége, de önmagában a részvételt azt önnek kell megítélnie, ha ön megengedő, én nem fogok tudni önnel vitatkozni, csak azt mondom, hogy milyen érdekes dolog, hogy önben azok az összeférhetetlenségi szabályok, amelyek bennem élnek, azok önben vagy nem élnek, vagy sokkal lazábbak. De pont azt mondom, hogy bennem élnek, mert nekem már az se tetszik, hogyha a Rogán bemegy és egy egy szórakoztató műsorban versenyen. Oké, rendben van, olyan egyszer volt talán, és utána nem is csinálta. Hát akkor az érdeke az volt, hogy bemenjen és megkedveltesse magát, aztán ugye a máshogy alakult az élet. Csak azért mondom, hogy nem csak ez egy külön. Én ezt értem, de attól, még több van, az még nem... Vitamin italok svájci gyógynövényekkel. Igen. Igen. Tartuk tőle, hogy a vitamin bevitelnek nem a legjobb formája a vitaminita a gyümölcsfogyasztás jobb változat. Akkor leegyszerűsítem, ne szerepeljen reklámban. Szerepeljen olyan társadalmi célú reklámban, amely az ő tevékenységével kapcsolatos, ami egyébként a pandémiával kapcsolatos. Ne rongálja a saját és az országos mentőszolgálatnak a morális hitelét, a szakmai hitelét ilyennel. És akkor kivettük a vitaminital és az energiaitalból fakadó ellentmondás lehetőségét. Egy telefon még belefér, de már nem sokáig. Ed is azt mondta, hogy pontosan kell fogalmazni. És ezt magamnak mondtam. Igen. Jó reggelt. Jó reggelt! Múltkor nem beszéltünk róla, és azóta már kicsit tavalyi hóvá vált, de attól még váltsunk róla a szó, hogy a kerékpáros versenynek végül is a budapesti befutója az miért volt a Városligetben, miközben maga a Városliget nem a régi pompájában van, az új pompájában van, de az még nem olyan, mint amilyen majd egyszer lesz. Szívem hm. ez nagyon közel álló kérdéssel beszélgetünk, én nagyon boldog vagyok, hogy Négy év szünet után visszatért Budapestre a Tour de Hongrie, ami tényleg világszínvonalú verseny. Ugye egy negyedmånatos megjegyzés nagyon úgy nézett ki, hogy 2020-ba Magyarországról indul, és egész konkrétan a Hősök teréről indult volna a Gyroda Itária, a Nemzetközi kerékpáros Körverseny, és az első három szakat Magyarországon rendezték volna, de ugye aztán a pandémia ezeket az álmokat keresztbe húzta. De a Tour de Hongrie is tényleg világszínvonalú volt és ö, ugyan a liget valóban nem volt kézde, az az útvonal, amit kijelöltek a szervezők, hogy a Kóskáról-sétányon végigmentek a kerékpárosok, a Hermina úton fordultak jobbra, és aztán utána az ajtósi Dürer sor után a Stefánián elmentek egészen a, az új nagy stadionig, mert előtte, és aztán jöttek vissza szintén a Dózsa-György úton, majd a Városligeti Pasoron, Benzúr utca, és utána pedig az Andrási úton volt a cél, és ebből tettek 11 kört. Nagyon hangulatos, nagyon jó versenyt teremtettek a szervezők, úgyhogy azt hiszem, hogy aki kint volt, vagy kint voltunk, hogy láthatjuk ezeket a tényleg világszintű sportolókat, mind nagyon élveztük. úgyhogy nagyon hiányzik, ez már Budapestről egy ilyen típusú rendezvény, mint ahogy nagyon hiányzik. Volt szerencsém beszélni a meghatározó fővárosi maratonokat évek óta, évtizedek óta szervező csapattal a BSI-vel, és abban maradtunk, hogy ők is, és én is nagyon várom már azt az időpillanatot, amikor végre megint visszatér Budapest utcáira egy komoly, nagy maratoni futóverseny több tízezer futóval. Azt mondja, hogy itt a május, ami nem csak a napsütés hozta meg nekünk, hanem a várva várt nyitást is. Örömmel jelentjük, hogy ma újra megnyitott a Millennium ház, ez hat nappal ezelőtti hír. Um... Ott most az időszaki kiállítás és a vendéglátóipari egység is működik. Mi működik most ott? Mind a kettő működik. Nem mondom, hogy látogatócsúcsokat döntünk, hiszen nyilván a vonatkozó pandémia szabályokat be kell tartani. Tehát azok látogathatnak a házában, akik védettségi igazolványra rendelkeznek. Ez kivételt jelent a terasz használata ahol ugye a vonatkozó rendelkezések mellett bárki fogyaszthat. Egyelőre az időjárás se kedvezett neki, ugyan a májusi eső aranyat ér, nem feltétlenül a szabadtéri vendéglátósok számára, úgyhogy azt látom, hogy még egyelőre csökkent a látogató szám, de minden esetben nagy boldogság, hogy megint kinyithattuk a házat, érdemes eljönni és megnézni. Vajon ez az öső esőzés okoz-e hasonló problémákat, mint ami a római csarnokat érte néhány hónappal ezelőtt? Nem tudom megmondani, bizakodok benne, hogy alapvetően nem. A Mileneum házánál ugye már tettünk szükséges lépéseket, tehát ott is találkoztunk azért az eső miatt beázásokkal még korábban, Itt a garanciális javítások keretén belül. Ez már hát, nagyjából egy évvel ezelőtt meg is oldódott, úgyhogy bízom benne, hogy ez a típusú terhelés, perfú terhelés is a ház számára nem jelent majd extrém kihívást. Az biztos, hogy magában a Ligetben ilyenkor, megelőlegezve a jövő heti beszélgetésünket, biztos vannak olyan helyek és helyszínek, mint ahogy egyszerrel is küldtem neked azokat a főkertes fotókat, talán a Liget Facebook oldalán is fönt vannak, hogy ez bizony, egy évszázados kérdés a ligetben, hogy önvízszerű esők után mindig megállnak és nagyobb kocsolyák vannak, és aztán utána pedig természetes módon elfikasztódik, és eltűnik ez a víz. Azt írja az újság, hogy a nyitási kedvezmény mellett parkolási kedvezményt is igénybe vehet. Az, aki a Milanem házában található Városleget tölthetett című kiállításra jegyet vált, az első két óra ingyenes a múzeum mégarásban. Nézzük a múzeum mégarást, amely még igazi formáját nem futhatta ki és be, hiszen a parkolással kapcsolatos veszélyhelyzeti jogszabályok kivételes helyzetűvé tették ezt az egyébként veszélyhelyzet alatt átadott mégarást. Mit látunk a jövőjével kapcsolatban, a kihasználtságát, illetően működnek-e benne az elektromos feltöltők? Mi a helyzet a még Egy fontos kérdés ez, mert nem csak a még miatt, hanem ugye, amit említettél az újságcikkből, hogy a Millennium házának a látogatói ugye ingyenesen parkolhatnak, Ebből az egymondatból már érzékelhető az a hosszútámú koncepció, amit mi az egész kapcsán megálmodunk. Tehát itt azért tényleg szinte számtalan intézmény él nagy békében egymás mellett legyen szó magánintézményekről, vagy állami, vagy éppen önkormányzati intézményekről, ugye az állatkertől, a cirkuson át, a milleniumházától, a Szépművészeti Múzeumig a Lelki Néprajzi Múzeumról, a, a Zeneházánál, játszóterek, vendéglátóhelyek, Gundától, Robinzonik, street food akik Tehát tényleg ugye, nagyon sok lehetőség van a ligetben, és a Városliget ZRT egyik legfontosabb célkitűzése a szinergiáknak a kihasználása. Tehát az a cél, hogyha valaki kilátogat ide a Városligetbe, akkor lehetőség szerint minél több minőségi időt tudjon eltölteni. Nyilván mondhatnék példákat erre, de pont egy ilyen típusú dolog, a kedvezményes parkolás, vagy hogyha valaki De jó, te csak, majd... egy, egy teljesen értetős, a hát erről korábban beszéltünk is, de mondjuk ugyanez mi nem létezik a Széchenyi fürdővel, az állatkerttel, a cirkusszal kapcsolatban? Ezek a megállapodások, ezek folyamatban vannak, sőt, mert ugye ami a, a Millennium házat és a Méggarást illeti, abban a relatíve könnyű a helyzet, mert az ugye mind a kettő a város ZRT gazdálkodásán belüli egység. Azok az egységek, amiket én említettem, azok kívüli egységek ugyanakkor a Ligetnek in, uh, integráns részei. Pontosan nagyon jól látott, Tehát, hogy ez egy uh, erősen gondolkodtató feladat, hiszen hogyha egy céltáblaként képzeljük el a Ligetet, és itt most nem szimbolikusan, hanem uh, teljesen konkrétan gondolom, akkor Ebben vannak olyan intézmények, legyen ez a tízes kör, amik a Városliget zRT kezelésében is vannak, ők fejlesztették magát az intézményt, és ilyen a Milleniumháza vagy a Deneháza. Egy körrel kijebb található mondjuk egy néprajzi múzeum, ahol a, az épületet mi építjük és mi üzemeltetjük, azonban a néprajzi múzeum egy több mint száz éves múltra visszatekintő ö, önálló intézmény, megint egy körrel kíjebb mondjuk a szépművészeti Múzeum, és meginek körrel kíjebb mondjuk az Állatkert vagy a Técsényi Fürdő, és megint egy körrel kíjebb mondjuk a, hogy mondjuk mondjak mondom, a Gundá vagy a, vagy a Robinson étterem. De ez mind egy ökoszisztéma. És az a szerencse, hogy minden szereplő részéről komoly nyitottsággal találkoztunk akkor, amikor a kedvezményrendszerekről, a különböző loyalty programokról, a lehetőségek összehangolásáról beszélünk. Ennek a legeklatánsabb példája az valóban a mégarás ingyenes használata lesz gyakorlatilag a legtöbb intézmény számára. De tekintve, hogy azért mondjuk a mélygarázsból, az állatkertből, a mégarásból a cirkuszba aki valóban jár a ligetbe, és nem csak a sajtóból tájékozódik, az tudja, hogy azért ez egy, ez egy releváns távolság, tehát hogy a... Hát releváns távolság, de eljön majd az az idő, ahol ez a releváns távolság nem fog számítani, mert egyébként nem talál parkolóhelyet. És akkor már nem lesz akkora, tehát nem lesz a releváns távolság, hiszen maga a távolság nem fog csökkenni. De ha nem talál parkolóhelyet, akkor két eset van, vagy tömegközlekedik, vagy valahol csak le kell tenni az autóját de a zéroemissziós program keretén belül dolgozunk azon, hogy létrejöjjön egy olyan elektromos ö, buszhálózat a ligetben, ami gyakorlatilag a legfontosabb helyeken megállva egy folyamatos körjáratként a mélygarázsból szállítja az embereket, illetve az egyik intézményből a másikba történő átjutást segíti, hogyha mondjuk özönvízszerű esővel találkozza az állatkert látogató, és mégis, szeretne visszajutni a gépjárművéhez. E, ez előreláthatóan 2021-be már működni fog év végén, legkésőbb 2022 év elején. Ezt hogy képzeljük el, mert erről szerintem még senki se halott? Így van. Ennek a részletei még kidolgozás alatt vannak. Számtalan újjátóval vagyunk tárgyalásban, még ilyen önvezető programokkal is kacérkodunk, de egyelőre ez még nem teljesen biztos, valóban működőképes itt a Városligetben, bár nagyon sokan jelezték fejlesztő, kutatásfejlesztési fejlesztési lévő programok, hogy el tudnák képzelni, hogy az ő önvezető elektromos gépjárművük járjon körbe a Városligetben. Én még ezzel kapcsolatban nem kicsit szkeptikus vagyok, de meglátjuk, nyilván nyitottak vagyunk minden újdonságra, de az egy egészen biztosan eldöntő tény, hogy lesz egy olyan kisebb kapacitású elektromos busz, ami folyamatosan cirkulálni fog a városliget közvetlen környezetében és adott helyzetbe is meg a városliget belsejében minareum háza megállóban zeneháza megállóval. üzemeltetni. Van. Ezt mi fogjuk, ezt mi fogjuk üzemeltetni. Ezt mi fogjuk üzemeltetni. Ez egy pénzes, hogy ingyenes dolog ez, hogy ennyitnek ne kérdezzek, mert még ti nem meg Nem tudok még a kölçség nem tudok még a kölçség De valójában ez összefüggésben mód. van a jelenléttel és a parkolási gondokkal. Ez egy olyan az infrastruktúrához tartozó valami, ami egyszer ezek szerint több funkciót fog betölteni. És egyszerre lesz még parkoló parkolópótló és lusták számára sétapótló eszköz. Igen, ugye alapvetően az a cél, hogy ez lehetőség szerint a lehető legkevesebb időt töltsön bent a liget legbelsőbb részeibe, ez alapvetően a, a, a liget környezetébe tud körbe menni, és úgy van, ahogy mondod, valóban mondjuk egy mélygarázs cirkusz, mélygarázs állatkert, még szétsényű fürdő összeköttetést tud ö, megteremteni. Ezáltal ö, csökkentve a felszíni parkolást a környéken, és azt a terhelést, ami a Igen, de akkor, akkor kerületen ez egy fontos lehetetik. dolog, ugye ez e, nagyjából gondolom, hogy akkor, akkor jelenik meg, amikor e tekintetben e, jelentős változás lesz. Tehát már azt követően, hogy a kóskáros sétányt kiiktatják, amikor az állatkerti körútnak a forgalmát átalakítják, vagy ez már hamarabb meg fog jelenni? Az a cél, hogy ez már hamarabb meg tudjon jelenni, tehát ez a zeneház és a Néprajzi Múzeum megnyitásával párhuzamosan, amikor tényleg egyre több olyan attrakció keletkezik itt a ligetben, amiket érdemes akár összekötötten is meglátogatni. Ez olyan lesz, mint amilyen adott esetben egy ilyen városnéző busz, vagy amilyen volt korábban a Margiszt szigeten azzal a különbséggel, hogy ezek szerint ezek nem hagyományos üzemeltetés járművek lesznek? Így kell elképzelni, így van. így van. Azt sem lehet tudni, hogy hány ilyen busz lesz, tehát ez mind egyenre jövő zenéje. Egyelőre ez még a jövő zenéjeit alapvetően a, a, a szándék, a fontos, hogy szeretnénk biztosítani tényleg azt, hogy a ligetben a közlekedés és a liget környéki intézményeknek az összeköttetése, főleg is kiemelten a még garázsot tekintettel ez megteremtéseket. Tehát nagyon jó tud, hogy nekem kutya kötelességem kitérni olyan dolgokra, ami a múltból jön, és ami egyébként a városligethez kapcsolódik, nem feltétlen a millennium háza. azonos rangú, de más tekintetben, annak társadalmi követésének, ezt ilyen eufémisztikusan mondtam része, ez pedig nem más, mint hogy a ligetvédők először föltüntették, aztán pedig már attól függetlenül én találtam meg, hogy megrovásban részesítették a ligetvédő aktivistákat, nem újságcikk van előttem, hanem a fővárosi törvényszék sajtóosztályának, a jelentése, ez nyolc nappal ezelőtti, május 12-e szerda. A Fővárosi törvényszék megváltoztatta az elsőfokú ítéletet és másodfokon megrovásban részesítette a ligetvédőket, akiket azzal vádoltak, hogy 2016 nyarán a Városligetben egy demonstrációs során megrongálták az építési területet, elhatároló kerítést, és e, anélkül, hogy a teljes szöveget felolvasnám, a dolgnak az a jelen, az az indoklásban az van, hogy az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozata szerint, amit nem régen még egy lemezről idéztem az illés által, de ez most egy másik történet, a 19. cikke szerint minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadsága, azonban a vádlottak cselekményét ezt meghaladta, és ezzel elkövették a garázdaság büntetét, megállapította ugyanakkor a fővárosi törvényszék jogerős ítéletében, hogy közben az elkövetés óta eltehet öt év olyan mértékű időmúlás, amely miatt a büntetésen elér, elérni kíván a megrovás útján is biztosíthatóak, és ebből egyebek közt az is látszik, hogy én már milyen régóta beszélgettek veled, hiszen az nem is akkor kezdődött, tehát nyilván legalább 6 éve beszélgetünk, és nem milyen hosszú szakállom lenne, hogyha nem borot várnám. közben, Mennyiben követted kötelességből, mennyiben követted nem kötelességből ezt a cikket, miközben élelmes emberek joggal tettek megjegyzést korábban arról, hogy adott esetben milyen őrzővédő szolgálati összetételű csapatok voltak jelen a városligetben amelyhez hasonló összetételű vagy vezetésű e, őrzővédők tűntek fel Dunáújvárosban, és annélkül, hogy mindjárt itt téged e, e, felelősségre lehessen vonni, azt azért tisztázni kell, hogy maga az őrzővédő szolgálattal sajnos ma Magyarországon némileg Tisztelte a kivételnek összefügg, hogy ezeknek vezetésében vagy az ezekben közreműködő személyek esetén lehet találni olyanokat, akiket egyébként joggal kifogásol a nép. E, ugyanakkor erkölcsi bizonyítványok lévén nincs semmi oka a cégnek ahhoz, hogy megtagadja őket. Amikor pedig a városleges ZRT felkéri őket, akkor egyénleg nem ismerkedik meg az összes emberrel, független attól, hogy korábban az általuk vitmagatartás kapcsán te is éltél -e kifogásokkal? Nehéz kérdés, tehát nyilván nagyon örülök annak, hogy a múlt részeként tekinthetünk erre az időszakra, tehát hozzátartozik, de nyilván személy szerint nekem is azt gondolom az egész Városliget ZRT-nek, de biztos vagyok benne, hogy minden jó érzésű embernek ez egy nehéz időszak volt amikor a Városligetben az akadémikus a legyen-ne legyen szükség van-e kulturális intézményekre a ligetben, vagy nincs szükség, ezek gyakorlatilag olyan feszültségi, feszültségi pontokká váltak, ahol fizikai atrocitás is történt, és erről a bíróságnak nyilván a rendőrség dolga, hogy eljárjon, és utána pedig a cselekményt a bíróságnak kell minősíteni. Ez nekem azt hiszem, hogy nem is dolgom, és nem is lenne szerencsés, hogyha ezzel kapcsolatban bármilyen De azért ősz azért, azért egyet-kettőt szerzett neked? Nem is keveset. Tehát, hogy ez egy, ez egy kellemetlen és rossz időszak volt. És őszintén hiszem, hogy amit mi csinálunk, legyen szó Milleniumházáról, Zeneházáról, b vagy, vagy a Városligeti Nagyjátszótérről, vagy bármelyik attrakcióról, ez nagyon... Vagy egy fa én alapvetően a végeredményt nézem, tehát hogy ezek a produktumok ezek nagyon sok érzés kiváltására alkalmasok, de hogy kellett-e ennek ilyen radikális formában megjelennie, azzal kapcsolatban majd nagyon jól beszélsz Ez arról, te egyetlen nem tetsz arról a politika de azt szeretném neked mondani, hogy az, amiről beszélgetünk, az most nincs jelen a Városligedben, és ne is legyen, de azt tudom neked mondani, hogy jottányira van tőle, hiszen a már a műsoromban idézett beszélgetés Gulyás Márton és Tóth Csaba között számtalan olyan elemet tartalmazott Gulyás Márton részéről, amit egyébként érdemes lenne vele szakmailag átvenni, hiszen ő, mint korábbi város liget védő, amit egyébként nem is titkol, olyan kérdéseket tett fel, amelyek sugalmaztak, illetőleg hangulatot keltettek, amit természetesen meg lehet tenni, semmi gond, de abban a pillanatban el kell tudni dönteni, hogy a partizánt mégis mennyiben különböztetjük meg, az ellenzéki sajtó adott esetben negatív megnyilvánulásaitól, vagy akár a kormánypárti sajtótnak a negatív megnyilvánulásaitól, és hogy egészen konkrét legyek az, hogy... Úgy tünteti fel bállászló tevékenységét, mint aki egyébként ne akarja építeni a Nemzeti Galériát, ami igaz. De ezt mindjárt összeköti azzal, hogy egyébként ez tőlünk egy nyira van. Úgyhogy, ha egyébként élőlánccal kell majd tiltakozni a Nemzeti Múzeum építés ellen, ami egyébként egyáltalán nincs, de volna igény rá, de egyébként mindjárt az élőláncra is volna igény Gulyás Márton részéről, akkor abban túl részt venne-e, az egy olyan pillanat volt, amikor nem tagadom, gondoltam rád. túl Csabát némileg meglepetésként érte a kérdést, különös tekintetében arra, hogy előtte hosszan elmondta, hogy nem fogják megépíteni a Nemzeti Galériát és miért. Majd amikor megkérdezte azt, mint egy ö, ö, hiányt, ö, tehát, ö, hiányzott korábbi tevékenységéből Gulyás Mártonnak, hogy vagy, miért nem vett részt ilyen élőláncban korábban Tóth Csaba, aki utólag rájött arra, hogy részt vett, de akkor nem jutott eszébe. Tehát ezek ilyen lépcsőházi gondolatok. Ö, akkor aztán valahogy, valahogy kivágta magát, és azt mondta, hogy ha velem jössz, ö, akkor szívesen, Amire a vágó úgy döntött, hogy erre Gulyás Márton nem reagál, lehet, hogy a fizetős változatban fog. Én a fizetős változatot nem nézem meg, és ezt is csak Csaba miatt néztem meg. De azt tudom neked mondani, és ez most nem tagadom, némileg hangulatkeltő, de nem én vagyok hangulatkeltő, a partizán adása volt hangulatkeltő. Azt mutatja, hogy volna igény arra, hogy ott hasonló, dolgok történjenek, csak jelenjen meg egy olyan elem, ami egyébként nincs, de akár lehetne is. Én a magam részéről igyekszem a étlapot az elejétől a végéig végig olvasni, hogyha tehetem, úgyhogy igyekszem elég széles spektrumon tájékozódni. ilyetén formán számtalan médium közül a partizán adásait is rendszeresen meghallgatom és hallottam a Tóth Csabával készült beszélgetést, valóban én is a vágott változatot. Az általat feltett kérdésre azt tudom mondani szintén, talán stílszerűen pont a partizánból idézve, amikor Gajdi Csottóval folytatott egy beszélgetést Gulyás Márton, és Gajdi Csottó részéről hangzott el az a mondat, hogy önök nem csodálkoznak azon, mondta Gajdics úr, Magyarországon kétféle um, alternatív valóság és média létezik, van a kormánypárti és a független. Ettől eltérőt nem nagyon ismerünk. Szóval, hogy um, valóban um, számtalan hangulati elem rendszeresen belép a ettel kapcsolatba, és én is érzem uh, ezt a típusú nyomást, hogy ez, uh, ez itt van a levegőben, ezzel nem távolodtunk el. Én igyekszem alapvetően a liget fejlesztésének a pozitív és jó részeire koncentrálni, és alapvetően inkább azokat a számokat nézni, de tisztán valóság alapon, hogy hány százezren jönnek és szeretik azt, amit már megcsináltunk, azok, akik a lábukkal formálnak véleményt arról, hogy tetszik vagy nem tetszik nekik a városliget. És ehhez képest nyilván vannak jó páran, akik... Úgy érvelnek a liget mellett, hogy teljesen tiszta legyen a kép, hogy talán még sosem jártak kint a ligetben, hanem egyszerűen szimpatizálnak azzal a gondolatvilággal, amit a Városliget fejlesztése vagy az ott helyzetben a kormány képvisel, és vannak páran, akik pedig aként tiltakoznak a ligettel szemben, hogy nem járnak ott. Tehát, és ez egy két párhuzamos valóság. Mi alapvetően a ligetet azoknak építjük, akik ténylegesen használják, és fönntartom a jogot, hogy legyenek olyanok, akik kijönnek a városligetbe, megnézik, hogy miként újul meg a liget, akár tájképi értelemben, akár kulturális intézmények tekintetében, és összességében azt mondják, hogy őnek ez nem tetszik, ők lehetőség szerint, ha ők dönthettek volna erről kizárólag, akkor ők nem ilyen ligetet képzeltek volna el. Ez egy teljesen szabad és szuverén vélemény. Az a helyzet, hogy mi alapvetően nyilván az én székenből ezeként látszik leginkább. Azért mindennel együtt a józan és sok szempontból csendes többség érzéseit és véleményeit próbáltuk megzenésíteni akkor, amikor olyan ligetet építünk és építettünk és tartunk fönn, amit most már mindenki a saját szemével láthat, hamarosan már a népőző és az emehezával is. Még egy kérdésem maradt, bár annak a bővebb kifejtésére szerintem inkább a jövő hét alkalmas. Ha jól láttam, akkor már 31. és június 4 vagy 6 között virtuális gyereknapi események lesznek. Én most azt kérdezem arról, hogy akkor ez azt jelenti hogy valóságos gyereknapi eseményekre nem kerül sor a Városligetben? Egyelőre még óvatosak vagyunk ilyen tekintetben, úgyhogy kifejezetten nagy tömegrendezvényeket a Városligetben sem saját magunk nem szervezünk, se pedig a területet nem biztosítjuk egyelőre ezekhez, ez heteken belül egyébként változhat ez az állapot, tehát nyilván az aktuális járványügyi számok, és járványügyi szabályozások fényében mi is alkalmazkodunk ehhez. Nem vagyunk enklávé, nem tudunk különálló döntéseket hozni. A kormány által hozott döntések vonatkoznak a városligekre is. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, a jövő éten folytatjuk. Akkor átvessük ezeket az online programokat egyenként. Állok rendelkezésre. Köszönöm szépen, Önök Györgyav is hallották. Ha nem mutattam volna be az elején elnézést kérek, a Város legázilleti vezérigazgatóját. Ért nekem valaki Debrecenből felolvasom. Tisztelt János, a Györgyi Pál ügyében elfogult vagyok, mert dolgoztam vele a mentőknél. Nem értek vele, és nem tartom jónak Két feladat összekeveredését vizsgáljuk meg, hogy milyen indokok hozták létre a szóvívői státuszt. A vezetők nem mernek a szakmáról nyilatkozni, mert ha ez nem tetszik a ner akkor repülnek a vezetőknek is, herótja van az állandó készenlétről a sajtónak, még nincs elás, elfogadott álláspont, jöjjön a szóvivő. Az én időmben a mentőknél főigazgató utasítás volt arról, hogy mindenki csak a saját szakterületének megfelelően nyilatkozhat, mindenhez értő ember nincs. Ma is állandó tapasztalatom, hogy a baleset helyszínérekező kekező szóvivő még nem látott balesetet, nem is a helyszínét, de az információk alapján mond, három értelmesnek tűnő mondatot, ha, be, ha gondolja, beszéljünk a szóvű tevékenységről és annak hitelességéről, írja XY, aki férfi vidékről. Köszönöm szépen. Egyáltalán nagyon meg vagyok hatódva attól, hogy bár én mindent elkövettem, tehát azért akár magamtól is meg lehetnék hatódva, de fia leháltás szerénység, szerénység, Szóval, hogy az önök aktivitása pont olyan, beleértve a tegnapi hülyéket, mai véget. E, amilyen e, egy ilyen műsornak, e, mint az enyém, rendelkeznie kell. Az emberben mérhetetlen félelem van a tekintetben, hogy a bonzerejét a szó jó elveszíti, e, olyan módon szólal meg, ami nem érdekel, semmilyen korosztályt belehallgat és elkapcsolja. Ez nagyon nagy dolog. Hála a szerencsének és az Istennek. különkül. Nem, fe, nem feltétlen ebben a sorrendben. Térjünk vissza a Nagy Attila fele telefonra, de felolvasom, amit írtam. Fiala János beszari jellenzéki statiszták. A Kejfő készült felmérés szerint a minimum szeptember közepéi meghosszabított veszélyhelyzet alatt senki sem lesz, aki vállalna egy demonstráció következményeit. Írásban és szóban is tetszetek szavazni, előbb a 168.hu Facebook oldalán, majd a Kejfejancsi műsorában köszönöm végül a hármas számú verzió mellett álltak aki a legtöbben, ez szerint Fudár Egyetem és Atletikai Világbajnokság is lesz. A voksolók nem zavartották magukat se Karácsony Gergelytől, se Baranyi Krisztinától, pedig előbbi azt helyezte kilátásba, hogy felmondja a korábban kötött megállapodását az Atletikai Világszövetséggel, amíg utóbbi helyi népszavásokat lengetett be. A kommentáros szerint a nép döntésével nem az igazságérzetének adott hangot, hanem csak a tapasztalatára hagyatkozott. Nem azt mondta, hogy így lesz jól, hanem azt mondta, ez lesz. Osz jó napot! Két néppel kapcsolatos mondást ismerek az egyik szerint, úgy általában a nép bölcs. A másik szerint konkrétan a magyarok birkák. A kettő együtt mi bölcs birkák vagyunk. Nézőpont kérdése, hogy ez jót jelente vagy sem. Vannak, akik szerint ma csak akkor állhat be változás az életünkben, ha ezt tömegek kényszerítik ki felépésükkel, mert a vezér ürü csak a saját szemének hisz, tehát látnia kell, hogy népe elégedetlen. A nem reprezentatív kejfejancsiban készült felmérés szerint a minimum szeptember közepéig meghosszabbított veszélyhelyzet idején senki sem lesz egyén párt civil szervezet, aki a jogszabály szellemével szembeszállna és vállalná egy demonstráció következményeit. A telefonon leadott két kétharmada szerint a birkaság erre a magyarázat. Azt a kevés tüntetőt is eltántorította, aki volt a szándékától a parlament tavaly novemberben hozott döntésével, amikor betiltotta a gyülekezést, a gyülekezőket pedig sok százezer még a szervezőket ennél is súlyosabb közigazgatási bírsággal fenyegette meg. Így aztán egy-két brahit leszámítva az elmúlt időben senki sem tüntetett Magyarországon, pedig lett volna rá igény. Ők, az igénylők, úgy néznek az alkotmánybíróságra, mint a közlekedési jelzőlámpára szokás, mikor vált végre zöldre. A cöf már áprilisban jelezte, hogy egyre súlyosabb ellenzéki provokációkra, az általuk gerjesztett áldatlan háborúra csak egy soha nem látott méretű, békét sugaló demonstrációval lehet válaszolni, hogy mikor. Úgy fogalmaztak, közeledik az idő. Az eltelt egy hónap nem bizonyított, hogy eljött volna. Valahol megállt. Jámbor András, ex most cikramozgalom, fifikája az volt, mindig mást mondott. Hol azt írta, hogy 5000-re regisztráljanak, és akkor a gyülekezés és sikorlátozás feloldó jogszabály utáni első hétvégén tüntet a Fidesz-Ellen a Fudán Egyetem kapcsán? Hol azt mondta? Ha nem oldják fel a szabályozást, a foci ebé idején dönt azokkal, akik regisztráltak. Hol azt mondta, ha keddig elegen regisztrálnak, cirka 3200 embere van most? És kedvezően dönt az alkotmánybíróság, akkor jövő szombaton utcára vonul. Jövő szombat, jövő ked, jövő május. Szabad szappanozni. Nem tudom, karácsonyva vagy -e a rosszabb, miközben én magam nem állok a Fidesz oldalán. Hatházi Ákos szerint most eldől, ki ellenzéki és ki statiszta. Mindjárt hozzáteszi a nem mindig óvatos duhaj, mármint hatházi hogy a Facebookon eseményt hirdetők másfél milliós büntetéssel számoljanak, amit amúgy hatházi módra azonnal át is vált, ez körülbelül 300 nap kertészkedéssel egyenértékű. Ki szexárdom, ki másom. Nem szeretném túlzottan leegyszerűsíteni a helyzetet, tehát nem azt mondom, hogy itt és most a kemény kötésiek állnak szemben a gyávákkal, mert ez ebben a formában nem volna igaz. Arra a kérdésre azonban hajlandóak lennének-e ha válaszolni, még most is megteltik, hogy 2021. szeptember közepéig Magyarországon lesz -e tüntetés ellenzéki, kormánypárti, vagy sem. Felhívnám szíves figyelmüket, hogy a labdarúgó Európa-bajnokságon való helyszíni drukkolás a Puskás Arénában jelen állások közepette nem számít demonstrációnak. Jó, és akkor szavazzunk. Vagy szavazzanak. Lesz... -e demonstráció jövő szeptemberig vagy sem. Nem azt kérdeztem, hogy a Fidesz rendezi, az ellenzék rendezi, bárki rendezi. Lesz-e demonstráció? Igen vagy nem? 061 9 111 168 ha Elolvashatják a cikket a 168 órán. Holnap szintén lesz cikk, aztán legközelebb kedden. Most azonban szavaznikék. Jó reggelt! Jó reggelt! Ahó! Nem! Nem, köszönöm. Igen vagy nem. 061911168. 911 168 Mm. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt, lesz! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Most szeptemberig nem, de lehet, hogy azt mondták, hogy jövő szeptemberig. Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Igen, Le. Köszönöm! Most szeptemberig lesz -e? hiszen ez a meghozszabítás nagyjából szeptember közepéig tart. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, nem lesz. Köszönöm. 061 168, már túl vagyunk a felén. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt, igen. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt, nem. Köszönöm szépen. 061 911 -168. Vámos úr, nincs kedve most telefonálni. Jó reggelt! Jó reggelt! A békemenet annak számít? Tessék! A békemenet annak számít? A micsoda számít annak? A békemenet, amire, amiről, lesz, amiről... Persze, hogy annak lesz. számít, igen. Akkor lesz, akkor lesz, igen. Oké. Okay. Jó Jó reggelt! Jó reggelt, hogyha nem bejelentett, és ebbe tartozik, akkor Elnézést. igen. Elmondtam. Demonstráció, bejelentett, rögtgyűlés. Jó reggelt kívánok! Lesz vagy se? Jó reggelt, igen. Köszönöm. Jó reggelt, hogyha nem bejelentett. Jó reggelt, hogyha nem bejelentett. Jó, akkor annyiban módosítok, hogy legalább 5000 embert megmozgató demonstráció lesz -e. Ez ugyan uh, annyiban rossz, hogy nem a méret a lényeg, hanem azt, hogy uh, lesz-e demonstráció. De az előbb rosszul fogalmaztam, utólag be kell, hogy lássam, nem az a kérdés, hogy bejelentett vagy nem bejelentett, demonstráció, tömegdemonstráció, tehát nem olyan, ahol en vagy százan vannak, hanem annál nagyobb. 06191168. Sose jó, hogyha később pontosítani kell, sajnálom. 06191168. Ez is azt mutatja, hogy még annál is pontosabban kell fogalmazni. Ha nem telefonálnak, akkor leveszem napi rendről. Egyelőre ötöt az állás. Eldöntetlen. Várok nyolc óra 46 Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, nem. Jó, most már el kéne menni tízig. ment hogy tíz szavazatig. Hat a nemnek. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem lesz. Hét öt. Jó reggelt! Jó. Jó reggelt. jó reggelt. Kedves sovák, majd arra kérem, hogy adja meg a telefonszámat nekem e-mailen. Jó reggelt. Figyelek. Jó reggelt. Ahó. Oh. Oh, jó reggelt. Telefonszámomat számomat -tü -tü akkor az, az e-mailbe küldje el nekem, mert, uh, most... Gör... Jó, e-mailbe elküldöm. Jó, jó, kér. köszönöm. Köszönöm. Jó reggelt. Növedet várok. nem... Köszönöm. 8. 5 az állása nemnek. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, igen. 8. 6. 06. 1, 900, 11, 168. 061-911-168 Most már kivárom a tizet. Lassan jön, lassan jön. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, nem lesz! Köszönöm. Jó reggelt! Jó ha? reggelt! Igen! Köszönöm! Jó reggelt! Lesz! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Megszólalni az Isten ágyamány! Jó reggelt! Meg. Kívánok! Nem lesz! Oké! Okay. Eldölt! Önök 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10-8 arányban! Tehát, ugye, Előbb el a tizet, a nem. 10 8 arányban úgy döntöttek, vagy úgy látják, hogy nem lesz jelentős demonstráció. Bejelentett demonstráció nem lehet, csak bejelentetlen, hiszen arra jelenleg nem lehet engedélyt kapni. Úgyhogy ennyiben a kérdés feltevése volt alapos. De visszatérve Vámos Sándorra, aki ugye azt követően telefonált idebe reggel, csak hogy értsék, hogy mit keres itt a mi hazánk mozgalom embere Nagy Attila. Fiala János Beszeli ellenzéki statiszták című írását tegnap a 168 óra.hu hozta 20 óra 6 perckor, és egy olyan képet mellékeltek hozzá, nem én képtem ezt adták, és egyébként semmi kifogásom nincs a képpel kapcsolatban, vagy a képpel szemben, ami egyébként egy mi hazánk mozgalom féle demonstrációt mutat. hogy Nagy Attila egyébként ettől függetlenül is betelefonált volna, vagy gyakorlatilag ez volt az, ami egyébként neki kapóra jött, és emiatt telefonált be, ezt nem tudom, nem kérdeztem, ő még nem mondta magától, elmondta, hogy milyen eseményt tervez a Mi Hazánk Mozgalom, amit én végighallgattam, majd elköszöntem tőle, és Vámos Sándor, aki ebben a műsorban építő jelegi dologgal még soha büdös életben nem jött elő, de kifogásolni valója annál többször van, kifogásolta azt, hogy hogy lehet a műsorban egyébként a Mi Hazánk Mozgalom reprezentását megszólaltatni. Nevezetesen úgy, hogy megszólítva éreztem magát, valamit mondott, én pedig pontosan azon keretek között, amit a műsor morális gátjai lehetővé tesznek, meghallgattam, őt majd elköszöntem tőle. Így. Mindenre tudok válaszolni. Amire nem tudok válaszolni, azt legközelebb nem teszem. 061 bármilyen témában még 10 percen át. A műsornak teljesen világos szabályai vannak. És követhető szabályai. Ugyanez már a műsort követő Facebook oldalra nem vonatkozik, amitől én ennek következtében maximálisan elhatárolódom. Miután semmilyen felhatóságom nincs vele kapcsolatban, itt le is viszem a hangsúlyt. Tagjai Közé soha lehet engem sorolni, hiszen egy olyan társaságról van szó, amely a műsorom szabályait nem követi, az én műsorom szellemét nem tükrözi. Az pedig, hogy egy a műsorom nevét hordozó Facebook csoport legyen, az ellen nem fogok jogvédelmet benyújtani. Nem azért, mert adott esetben meg itt ezt nekem a bíróság, hanem semmi olyan tevékenységet nem fajtatok, ami egyébként a műsorom határain kívül történne. Megvívom a magam harcát a műsoromon belül, azon kívül köszönöm szépen, erre nincs szükségem. Sok beszéd, de sok az alja, így aztán abban is hagyom. 061-91168. Szeretnének-e bármivel előjönni, vagy zene lesz kilencig? Mindkettő híve vagyok. Ez a zene, ez 9 ahogy láttam. Nagyon jó kis utazós zenét fognak hallani. 1911 168 Hölgyém és Uraim! Ami eszünkbe jut! Jó reggelt kívánok, Nagy Attila vagyok, festről. Köszönöm János a korrektségét, de rögtön ezen tovább lépve kérdezem az előző kérdéséhez, hogy az milyen demonstrációnak számít, amit a magyar turkolók, a Kárpátian Brigát hirdetett meg a mérkőzés, a mérkőzés napja, amikor több ezer, több tízezer fős menet a ősök terétől a Népstadionig vonulni. Igen, elvileg ebben kéne számolni. Olvastam tegnap erről, igen. nem ismerkedtem meg közelebb a történettel. Nehéz fogós kérdés, ezt még... Igen, ezt, mi, ezt, mi. Hát mindenképpen demonstráció, ugye szó szerint erődemonstráció, hogy milyen sokan vagyunk, Hát egyrészt, a ha az minden igaz, akkor még lesz Kejfej Jancsi, tehát azt akkor, amikor ez lesz, módunkban áll megbeszélni. Előtte nem mondanék semmit róla. Igen, igen. Jó, Tehát, ha meg lesz az első, akkor utána beszéljünk. Igen, de De jogos. Valamivel több, talán, mint három hét. Jó reggat! Jó itt Van itt valami, én ma olvastam, lehet, hogy már tegnapi hír, hogy Revrog már február 10-én felmondott, és ma, ma Gondolkodom azon, hogy ezt megírjam-e vagy sem. Figyelj, ez valami olyan gyomorforgató dolog, hiszen egyébként Kubatov Gábor akkor ezek szerint hetek óta úgy, úgy hagyta ezt az egészet löcskölödni, hogy közben ezzel nem jött elő, de akkor meg miért nem jött elő vele? És akkor azért azért csak más az az milliárdos jutalom. A semmiben kapta. nem. De nem, hát a szerző, de annak semmi köze nincsen, az a bajnokok ligájában való részvétele volt kapcsolatos. az a katát is akkor kell befizetni, amikor megjön a pénz, nem pedig Igen, akkor, Igen, amikor a számlát kibocsátják. Értem, ért, ért, értem. Figyelj, itt, a, itt, most, ez, itt, itt most olyasmi rugózol, ami ne rugozza. Az első jelentőséggel bír, és igazad van, a második nem bír jelentőséggel, és kicsinyes. És egy előző jogviszonyból fakad. Nagy valószínűséggel feltételezésen szerint, hiszen Rebrovnak ezt a... Szerződését én nem láttam, mint ahogy az is kérdés, hogy egy szóbeli közlés elegendő-e ahhoz, hogy valaki az edzői munkáját felmondja, külső tekintettel arra, hogy annak mire kell vonatkoznia, kell-e abban dátumnak szerepelnie, meg annyi kérdés, amit talán az origó, ha ott beszélt Kovatov Gábor, elfelejtett feltenni. Ezen ne rugóz. Vagy legalábbis rugóz, de nem ebben a műsorban. Igen, itt van. Jó reggelt! How? Jó reggelt, mi ez a józan? <laughs> ez Sirstömúr. Sirstömúr, ex-Sonicus. Szöveg Kovács András interjúja Szöveg Ebről február 10-én felmondott a Ferencvároson a menedzserén keresztül csak annyit közölt, hogy az év végén szeretne távozni és keresünk új edzőt ez várható ért mindenről Kubatov Gábor beszélt az Origónak, magyarul ezek a részletek is megvannak de hogy egyébként hetek óta vajon Kovács András telefonszámát nem találta Kubatov Gábor vagy mi akadályozta abban, hogy ezt elmondja, ezt ember nem érti Lehet, hogy ez a foci világában így szokásos, nekem nem tetszik. gopot oldalon nincsenek adatok 9-ig. Valaki érti ezt a Rebrov történetet? 061 168 Ki érti ezt a Rebrov történetet? És ha igen, akkor magyarázza el februárban fölmondott. www.pontgo.com Ferencváros-Rebrov maradására van a legnagyobb esély. Két nap ezelőtt. Telex, február 10-én felmondott a Ferencváros edzője. De nézzük a régebbi, hogy ez mióta van ez a hírkörforgás. Két nappal ezelőtt az, az már volt. Én szerintem több mint két nappal ezelőtt foglalkoztam vele. 061 Rebrov több pénzt akar, az ukránok megértik, ha Fradi, ez hat nappal ezelőtti, ha Fradi az utódját keresi. De hogy létezik, hogy ez van ott egy ember az origónál, aki ezt nem kérdezi meg? Tehát hogy létezik ez? Nem is értem. Megszólalt a menedzser. Nagy fordulat jön Rebrov ügyben. Kubatov Gábor elnök azt állítja, a Szerhi Rebrov a futballcsapat sikeredzője három hónap alatt felmondott. Ez azért érdekes, mert a szakvezető másfél hete úgy nyilatkozott, semmit sem tud mondani a jövőjéről, hiszen a klub nem tárgyalt vele az elmúlt hónapban. Ez kérem alássan a sportpost.com. Néhány napja az ukrán sajnóban erősítette meg, szerződés köti az FTC-hez. Lapértesülések szerint a Fraddi már megtalálta a utódját, a nemzeti sportnak nyilatkozó Varga Sándor ugyanakkor meglehetősen sejtelmesen beszélt. Szerhi Rebrovat jövő nyárig szerződés köti a Ferencvároshoz, amit érdemi változás történik, elsőként a nemzeti sportot értesítjük, jelentette ki az képviselője. Ember nem érti. Azt írja, kérem alásan, a az Ülői 129. Üllői 129, Kubató nyilatkozatával kapcsolatban megkerestük Rebrov képviselőt, Varga Sándor, aki a következőket reagálta. Szerhi Rebrovot jövő nyári szerződés köti a Ferencvároshoz, amint érdemi változás történik, elsőként a Nemzeti Sportot értesítjük. Forrás nemzetisportonline.hu van-e bárki, aki ezt érti? 061-911-168 először. Ezt fogom megírni. 061-911-168 másodszor. Nem érdekes azért, én telefonálnak, hogy már késő van. 0619111168. 168 Senki többet? Kele János már elmondta, hogy mi szokás a fociban. Ez, ami most történik, ez sehol se lehet szokás, de nálunk az. Megnézem még egyszer a koronavírust, hogy valami fontos is legyen, aztán elköszönök. Hát továbbra sincs semmi. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó oldás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis. Ha nem ez volt az utolsó, akkor találkozunk holnap 35 hét után, de még hét előtt. Távolétemben döröpont. Fia Janos, a nevem kukac.gmail.com Viszont halásra!